Que no és una brasa paciència la nostra Bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada, que és la sintonia que correspon a ràdio Martorell. Són les 12 i 7 minuts. Iniciem nova temporada de l'encompanyia. Eh, després d'aquestes vacances que hem passat, doncs estarem aquí cada dimarts des de les 12 i algun minutet fins a dos quarts de dues. Els hi ha aquestes vacances que hem passat i que la gent ja, ja ha tornat. I un, eh, hi ha vegades que es posa a pensar. Penso poc, però em poso a pensar. I un diu com han canviat les coses d'un temps ençà. Fa, per exemple, un parell d'anys preguntaves a algú on has anat de vacances? I et deia, oh, doncs jo he anat al Carip, jo he anat a Punta Cana, jo he anat a la Patagònia a veure com sortia el sol, i ara el preguntes a algú i diu, per exemple, el meu mecánic l'altre dia em deia hi he estat, assoma-ho, dic on és assoma Diu, assoma-ho al balcón <laughs> perquè, no, perquè no, no he pogut sortir de vacances. Altres et diuen, jo he anat fins a la platja perquè no en donava permès, o si no, hi ha gent que fa com el senyor Braut. Bon dia, senyor Braut. Hola, molt bon dia que se'n va a fer la gorra al sobra. Exacte, és una afició que tinc, que és una pràctica molt interessant, molt recomanable, està molt bé. Jo em dic turisme d'aïllament. Si sí, a l'ocost, més l'ocost no es pot ser, digui, digui, El que passa, senyor Braut, és que abans, quan la gent s'anava al poble, que això el feien, eh, ajudaven. O sigui, anaven al pinxo les gallines, anaven a munyir la vaca... Anaven... Vostè va, allò que diuen els castellans, a pan i cuchillo. Exacte, jo també els ajudo, jo els ajudo, per exemple, a acabar amb el rebost, que el tenen massa, ple, tenen massa ple, jo vaig buidant el rebost, jo col·laboro amb els tasques de la casa. Home, jo entenc una cosa que això sí que em fa gràcies. Escolta, vostè diu que col·labora avui del rebost eh, a pagès. Uh -huh. No hi ha data de codicitat amb els aliments. Per això passa el que passa. Per això estan relis. No? Però pues estan com estan no, que jo, jo estic ajudant a lluitar contra el sobrepès. Vull dir tot el que hi menjar calci sobrer jo me me'enrapava jo i ho portar també va remar a per de fora. I tal. Jo col·laborava molt amb ells Pens que són uns maniàtics de neteja. Llavors necessiten algú que embruti una mica la casa. En el fons és un, una ració simbiòtica. jo els dono allò que ells necessiten. Ah, està molt bé està molt bé. veig que és un pensador vostè. Exacte. Doncs el senyor Braut tens ha al llarg d'aquesta temporada eh, fent de perten. Eh, per tenir o sigui, per una conversació amb ell, Ah, clar, de eh, era... per tenir-te unes connotacions ah, que ara mateix... Més que ara, que no es veu la imatge, tampoc tindria sentit que ho féssim. No, a Per sentir dos pailluns sobre la taula que Ai, això perdoni. sí que se sent. Perdoni, però, no si, no es veu, però se sent, m'entén? Uh -huh. Doncs bé, uh, aquest programa està fet per un equip de gent que tenim en el control del sol, senyor Jordi Acosta, que és un senyor que uh, és la tranquil·litat personificada. Si en diessin, on anat de vacances? A l'illa de la Calma. Podria ser. M'entén? Allò, Tranquil és un seny que és tranquil també podria haver anat a una cel·la de Montserrat o a un temple budista al mig Tibet sí, és un home sen. exacte. i amb seny zen i, i decent no? és de zen i decent potser. de zen, decent i enseny i de tot ascent bé, I i tot, tot. ascent bueno, tampoc, ara no comencem que ja, veure, si ja al primer dia hi ha un rifi-rafe amb el senyor tècnic ah, fora interessant em <ríe> talla el micro i s'ha acabat eh? uh, vostè provoqui vostè i també la clau de pas, és l'home amb el poder sí, sí. això està molt bé, és l'home de la clau de pas exacte o sigui, si ell tanca l'aixeta no serveix de res que estem fent s'ha acabat, acabat el bròquil, gran frase també doncs tenim el senyor Jordi Acosta al control de so, després tindrem el, la redacció, el senyor Manuel Piñero, tindrem el grup que farà la coordinació i un equip de eh, col·laboradors eh, tindrem el senyor Jaume Cap de Vilacap que és humorista, gràfic i ens parlarà d'aquestes doncs, coses dels ninotaires, ens parlarà d'exposicions etc etc. tindrem el senyor Sergio Fidalgo que ens recomanarà les seves cançons cançons que són recomanables per ell només, perquè pels altres eh, no, deixen són... bastant que desitjar. El, doncs jo crec que precisament el senyor Sergio, Sergio Vidalgo està fent una gran tasca cultural i social, eh, a la vegada ajuda molta gent. Per exemple, aquestes cançons haurien d'estar tots els karaoke's, perquè segur que el client del karaoke ho fa millor que l'artista original. Mira què li dic. Doncs pues jo crec que algunes deuen estar-hi, eh, amb els karaoke's, fa perquè sort... són, són aquelles cançons que jo no sé d'on te les treu, les rebusca, algunes són sentides, altres són d'aquelles que dius, i almenys feia... 20 anys que no l'escoltava, aquesta cançó, 25, una cosa d'aquelles... Jo crec que alguna d'aquestes cançons probablement les deu treure... Um, saps aquestes uh, benzineres que tenen un um, anant d'això per vendre... Um... Els cassets. Ah, clar, però casets ah. de cinta, on a més a més el preu està Jo tinc la ah. teoria que deu treure aquí. Però llavors, a veure, quants cotxes queden, suposo que el seu perquè és antic, però quants cotxes queden, a part del seu, que encara tinguin el poseu de casets? Ostres, és una pregunta complicada. Mm... Pocs? Sí, sí, ja ni els camioners no ho porten. Els oh, viu viuen molt bé, eh? En fi, tenen aquesta aire acondicionada a les cabines, en fi... Que tenen eh, conèixer internet i wifi, i ah, coses d'aquesta. tenen de tot. Eh, els idees, doncs, que a part de, del senyor Cap, tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ens portarà aquestes cançons, tindrem el senyor Monegal, que ens farà la crítica a companyia des del mateix en companyia, com que les, la setmana passada no va haver-hi programa, bé, encara estan en vacances, eh, no podrà pentinar-nos com li agrada pentinar-nos, però segurament que ens pentinarà. Ja l'he dic ara. Esperant eh, Ja l'he dic ara, i a més vostè debutant... Exacte. Eh? Dius, buah, en fi. Una cosa, podem dir a que ha arribat tardíssim perquè el senyor monegal faci carn del tema, o no cal dir-ho oh, no, i ho guardem no, no. aixent secret que, que quedi... No, no, vostè, vostè mateix ha donat ja la carnassa. Sí, sí. Bé, que... Vostè mateix, i veu que jo no he comentat res. No, no, no, però... Estic suat i amb el marcapassos que m'està sortint del cor. <ríe> però m'entenc el tipus. No, no, no, és que... Bé, bé, jo només vull dir una cosa... Aquesta plaça no existeix en el meu navegador. Mm, bé, ja li donaré una altra adreça, jo li he donat la que Jo sí, no, sí, sí, sí. És, és que el meu navegador tampoc existeix casa meva, vull dir, ja uté en el meu navegador és una realitat paral·lela en Però fons. vostè ha vingut aquí altres vegades. Sí, sí, sí, sí O sigui sí. que és un home de memòria curta com els peixos. Exacte, és que a més a més eh, no he agafat la sortida que tocava, m'he equivocat. Això sí, he fet una ruta turística pels polígons de Martorell que no ho vegi vostè, eh? i vostè no. No, no sé si he vist un parell de bars on precisament hi han expanadors aquests de cintes de caset o el Sr. Fidalgo podria né trobar algun d'aquests artistes, de l'aranys que fa que no hi va ningú allà. O sigui, que tenen telaranyes. Allò que veu vostè, la imatge del, del caset, ja sí, sí. engrugosa, no, no, no, de tant no, sí. de sol. I no és que tinguin ranyines, és que l'aranya com a tal ja ha evolucionat a una altra espècie. Sí. Ja no hi ha ni aranya. Vull dir, ha passat tant de temps que el d'argonisme polidora ha fet evolucionar un nou ecosistema, a noves espècies. Sí, sí, sí. Radeu. En fi, doncs, bueno, vostè mateix ho ha dit que ha arribat tard eh? i això tampoc no l'esclou de fer la seva secció, que també farà la seva secció eh? mm -hmm. quan, quan toqui. I llavors eh, també parlarem amb el senyor Xavier ja El Listo. M'agrada molt que la gent es posi aquests noms. M'agrada sí. moltíssim. Li preguntarem perquè, clar, dius, la gent normalment quan comença amb aquest ofici doncs es posa, a veure, dius, jo em dic, Javier, doncs firmaré, firmaré Xavi, firmaré... No, aquest entra El Listo. Don més gafa molt bé. Don bona l'atenció, don bona a aconseguir. més és un dibuixant que no dibuixa. bueno, un humorista gràfic, perquè dibuixant dibuixant, en fèn. Bueno, eh? són matisos. Eh? Sí, tot, tot són matis com que jo no sóc del gremi les punyalades dins del Grèmi ho deixo per vostè, No, no, no, no, car, no li, eh? li comentarem, li comentarem Való. directament. Ell ja ho sap que no, diu, el dibuixant no és el meu fort. Eh, a veure, la història és que el senyor es creu guionista i com que no trobava el dibuixant que l'interpretés bé, diu, vaig a dibuixar jo. Això miri, en dibuix queda malament, però si això es fa en teatre o cinema és nefast. Si vostè un creador, un guionista de cinema de televisió, un, un dramaturg, que ell mateix surti a fer els papers a més els faci tots. Vull dir, una mena com de Woody Allen, però fent totes les persones seria terrible. És allò que diuen fer tots els, els papis de l'auca. Exacte. No? Veu? Doncs bé, senyors i senyors, d'aquí un momentet ja posem fil a l'agulla amb aquest programa que estarà com els idees copresentats pel senyor Josep Brau i per un servidor Lluís Regasens Lavi. Like an Irish man mm -hmm. gone a Lonely Donaghan, Donaghan's gone Donaghan's gone Lonely Donaghan, Donaghan's gone Gone, Lonely Donaghan, Donaghan Lord, I'm just a rolling stone Rock of my soul, I wanna go Gone, a Lonely Donaghan, Donaghan's gone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 Eh, diríem eternes. O sigui, diríem ja perennes. La senyora Esperanza Aguirre ahir ens va sorprendre dient que agafava vacances, que jubilava. Ui, Ui no se'n va fi, si, fer... vostè. Va fer com el Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Per entendre's Diu és per qüestions personals... Estic trista. Estic trista. I per altres coses. I aquestes altres coses engloba què? Diner, no diner, Miri, quan enfadades un, amb el senyor Rajoy... Quan un futbolista brasilí o que està trist, normalment vol dir que vull cobrar més, i si diu que hi ha altres qüestions, vol dir que hi ha altres clubs oferint. No? Mm. Yeah. Jo tinc una teoria. I quan diu que va al gimnàs, eh, s'ha de saber el nom de la discoteca. No? Exacte, exacte, exacte. Jo tinc una teoria en toblegat. Eh? Digui, digui la seva teoria. Com que sola independència ja està com bastant ja en directe, va, com la, la directa que s'adona s'està fent una carrera política en la Catalunya independent. És una teoria que estic desenvolupant així ràpidament, i és que aquesta dona aspira um, a ser presidenta de la República Catalana. Jo, home, o sigui, m'està dient que en cas de, que hi hagi aquí una república, uh -huh. aquesta senyora vindrà i serà presidenta. Bé, jo la feia consellera en cap, però... No, no, no, això, que, això o reina, és l'altra opció, si som una monarquia. Llavors es casarà ah. amb el rei pertinent serà, es, es postularà ella mateixa. Està bé, està bé, això, diu. Vine, reina, Catalunya. Ah, exacte. exacte. Eh? No, jo aquesta dona la veig, eh? Jo la veig, la veig. I, en fi, no, no, a veure, tot pot ser, és la dir com li diuen? La, li, la dir-esa, com eh, li diuen? Sí, la, la, la dir-esa, no? Bueno, líder, la dir-esa, la, la líder, follow la, leader, leader, la, leader, follow, la, the, leader, la, leader, follow la, the leader. Sí, sí, sí, sí. La, que volia, la que volíem anar i s'ha quedat amb... Jo penso que ha perdut un pols, però bé, és igual. I aquestes coses són les que passen, entre ells es barallen. Eh? El que fa la política? Eh? Oh, la política fa coses meravelloses. El que jo em Pregunto ara si aquesta dona sempre s'havia queixat de que no tenia prou diner per pagar la calefacció del seu palafet i com s'ho farà ara, que no cobrarà... Perquè si plegues, cobres jubilació també o no? Eh, bona pregunta. Segons tinc entès, aquesta senyora és funcionària i, tal com estableix la llei, tot el temps que ha estat en un càrrec li compta com a antigatetat i com a promoció interna. Si vostè entra en la categoria més baixa en el funcionariat, està durant 30 anys sent diputat o alguna cosa així, aquests 30 li han comptat com a promoció interna, en el qual vostè passa una o sigui, cosa més elevada. Aquesta, aquesta senyora pot ser jefe de, de negociao, que diuen. Jefe de negociao. Sí, sí, ignoro exactament quin càrrec tenia i, fins, i com està l'organigrama aquest, perquè jo a fet no m'acabo perdent amb aquestes coses, però aquesta senyora o cobrarà bastant, una dues no, no, eh, suposo que si està malalt tan llarg, agafar la llarga malaltia. Exacte, Això també baixa. funciona molt. Una baixa, una excedència, no es queda fer un màster, o sigui... no sé, no sé. pregunto, quan saiste? Ja sé que no s'ha aprontat mai era dona senyora. I jo la senyora La senyora, no s'ha aprontat mai era dona senyora. Això ja vostè sé, que però... és un expert en YouTube, en Tranquil YouTube i i No, el YouTube, si el YouTube posem en España Guerra, es usaran vídeos molt porra com tot cas, casa la Wikipedia o algo a comunidaddemadrid.es que et expliquen de què va. No és que no tingui quan no és expressar si li queda ja per jubilar-se, perquè sé que Llavors, si té nets... No, hi ha, hi ha, hi ha molta de... gent que té nets i ajuda, eh? Mm, vaja, estem parlant d'un cert dibuixant i lucro de ràdio. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Escolta, eh, tenir nets vol dir que has començat a fer la feina molt de pressa i que els teus fills estan... I els fills han començat a fer la feina molt Exacte. de temps. Dius, si s'ha de fer una cosa, es fa. quan més havia millor, i així ja ens traiem la feina de sobre. Sí, sí, sí. A eh? a més, si vols... No deixes parar maniant el que pots fer avui. A més, si vols complir la màxima de viure dels teus pares fins que puguis fer-ho, dels teus fills, has de començar a tenir fills ràpid, perquè ja, si no, ja, no. Escolt, ja, els teus ja, pares ja, s'hauran ja, jubilat ja, i els teus fills encara no, no tindran no, alt, no, alt per i tal, treballar. I tal com estan en les coses, que la gent està tornant a casa, a casa els pares, em refereixo, Ui, això, fet... això de que vostè mateix és un exemple se'n va a casa el sogre a passar les sí, vacances jo, jo, jo ho prenc d'una altra manera ho prenc a mig camí entre la condemna penal i el retirar espiritual <laughs> o el turisme així no dir el poble per no, no guanyar-me en amics, però adon i -do, eh? pensi que allò que dius no, jo és que me'n vaig a un lloc per aïllar-me no vull ni mòbil ni internet ni res Dic, no, jo és que on vaig era aïllar-me no tinc ni mòbil ni internet ni res vull dir, si intenta fer una cosa vull dir l'únic remei va ser agafar un, un, un, per, per colom missatger dir, vaig lligar un pendrive a un colom el vaig enviar i aquest home va arribar el, el, el, aquest, home, aquest column va arribar mm. i directament amb la poteta va ficar el pendrive a la, la, la porta USB de l'ordinador i ja... i llavors no doncs, va poder-se connectar sí, amb una mica més lent però vaja, com a mi més segur arriba bé arriba. no, no, està bé, està bé escolti'm, tots són mèt se ve. Ah, exacte, uh -huh. és un columbigrama modern, l'altra opció és un columbigrama ara aquí, la paraula del... ah, la paraula vintage de la setmana eh, dic, manera m'anegu un telegrama era un missatge enviat pel, tele... pel telègraf, per ser sí. al poble dels meus sogres també hi ha, hi ha encara un cable per al telègraf que concretament no connecta dos jocs en any concret, s'ha quedat allà, és un avís per si algun lladre coure de coure vol anar-hi vostè li hagi dit l'emplaçament que quan falti després aquest cable ho hagi a buscar, també l'hi dic ara les coordenades, és un una cosa que, d'altra banda, és pública. Diu, doni les coordenades que les posem amb Google Map i segur Exacte, que el troba. I van allà alts de la furgo i s'ho emporten. Sí. Doncs sí, sí, sí. Doncs colombigrama és, diguem-ne, un telegrama, doncs el missatge enviat per un colombissatger. Està molt, bé. Està molt bé, perquè a diferència d'un telegrama que només eren lletres, no era puny o ratlla que es traduïa en lletres, un colombigrama podien ser també dibuixats és a dir, un dibuixant de còmics si era mm -hmm. capaç de dibuixar en un paper prou finet i fer un dibuix prou petitó com perquè no sobrecarregués el pes del colom doncs podia enviar la seva feina per coloms i atge Està molt bé És una idea que deixo pels del pel seu gremi no, no, no, no pels del meu gremi, però pensi una cosa s'equivoca de revista o s'equivoca de diari uh, Bé, bé eh. Perquè clar Dius, l'electrònica va malament, però, clar, els columns hi ha vegades que alguns estan eh, despistats. M'està dient que a vostè no li ha passat mai que envia un correu electrònic i s'ha equivocat d'adreça? Eh? No, a mi em va passar una vegada que li vaig enviar un SMS a la meva senyora amb paraules cariñoses i em mm -hmm. vaig equivocar a l'hora de l'agenda i li vaig enviar a un senyor Exacte. i em va contestar Quiets perquè pensava que havia lligat i dius, no, sóc jo, ha sigut un malentès em sap greu, no és que faci proposicions deshonestes sinó simplement que ha passat això no sí, sí, és, terrible. Eh, és, és terrible perquè a més et queda cara tonto no? dius, mm. ara aquest senyor sap les paraules carinyoses que jo li dic a la meva senyora perquè tots tenim, tots tenim un argot amb la senyora exacte allò que sents xurri i aquestes cosetes tan, tan pròpies tan pròpies i tan útils clar, clar, mm. on pot tindre la senyora, pot tindre diverses dones etcètera, i clar, és, és important que hi hagi les estandaritzades per no equivocar-te Laia, ai no, Laura, ai no, Clàudia sí. no, no, no, no, no, dius xurri xurri, guapa, xurri. amor sí, sí. i això queda la sí. bona vida que queda... nena i aquestes nena. coses sí, sí, això sí. o sortir amb dones que tinguin totes el mateix nom és una altra opció per exemple, vostè mira a la uh -huh. pàgina web de l'Institut Estadístic de Catalunya, l'IDESCAT, busca jo, nomi, no, noms, que, noms que més es posen, no? Per exemple, Laura i Laia són dos noms que es posen molt, que són noms molt abundants. Com, Laura? Laura i Laia. Són dos Aia. noms molt abundants a Catalunya. En canvi, claustre és un nom molt poc habitual. En qualse qual, si vostè coneix una dona que s'anomenà claustre, mh, per més guapa i simpàtic que sigui, no s'emboliqui. No siguin claustri amb ella. Ah, exacte, no siguin claustri <ríe> perquè si no haurà de ser absolutament monògam. O ja, això, o tindre ja. molt bona memòria, cosa sí, sí. que avui en dia com, no abunda com però fins i tot Home, sempre, sempre pot tenir una, una senyora que es digui claustre. Uh -huh. Llavors, si s'equivoca amb una altra claustre, uh -huh. una altra senyora que no es digui claustre, diu, m'has dit claustre? Sí, perquè ets el claustre on jo poso tota la meva fe i tot el meu amor. Això està molt bé si es diu Claustre, què passa si es diu Laia? Tu dius, eh, Laia? Dius, com dius? Eh, calla. He dit ah. que callis perquè ja, el que estàs dit ja, no ja, toca. Clar, ja m'ho està posant, clar, està posant um, molt difícil clar, ja, clar, en, clar, en aquests moments. Um, clar, és que hi ha noms que propicien la cosa fàcil i n'hi ha d'altres que no. Exacte, no, no, aquí té, aquí té tota la raó del món. Uh, per cert, ara que estàvem parlant de, de coloms missatgers... Eh, suposo que sap que el rei ha fet aprovat un nou helicòpter militar, que és l'NH-90. Quan Va do... posar sí. el volant i va, va pilotar durant 30 minuts. Però aquest home el carnet de, de sí, conduir pilot? Sí, sí, pilot? diu que té... De de... Que té... Perdó, eh, de pilots, 000... que acabo de dir. el carnet de conduir pilots, o sigui, què acabo de dir? És pilot d'helicòpters... Eh? Diu que té 3.640 euros de vol, com a pilot d'helicòpters. Mm, com a passatger? No sé, qui diu com a pilot d'helicòpter. Quan diu de totes aquests milers d'hores de fer l'helicòpter, no estarem parlant d'aquella coneguda pràctica sexual que consisteix en que l'home es posa estirat i... No, la conec, aquesta, no la conec. Vagi a buscar el Porn2B, morari infantil, ara tindrem tots els nens amb el porn 2 els nens ara haurien d'estar a l'escola, bàsicament. No sé si pleguen els 12 els nens, eh? Bueno, de totes maneres, no com, com ha perdut l'escola? Rigau, què estàs fent? Oh, jo quan era petit prenavem. Sí, bueno, l'escola ha perdut moltíssim. I a més han, han augmentat les tasses. O sigui, que, en fin, les tasses no... no em refereixo a les de veure, sinó a les de pagar. Les taxes. Ah, jo em pensava que això només ho havíem fet a la tal, els joves Que també van a veure a la universitat, perquè què seria la universitat? Tinc un bar, una cafeteria, un snack, un restaurant... I bueno, jo, el company Fidalgo, ara que diu això, diu que la major part de la seva carrera se la va passar al bar de la facultat. O sigui que... I jo hem d'on ho fer? Ah, vostè també hi era Exacte, així ens vam conèixer exacte, sí, sí, sí, jo... Ah, vostè també estava sí, allà a sí, sí. la facultat No, és que jo de fet vaig començar com a cambrer Jo em vaig Em vaig començar a servir copes, carrejies ah, Això està bé, doncs mire, endavant ja està, mm. sí, sí, sí, sí. Vostè de cambrer també deu ser perillós Jo tenia un amic que va arruïnar el bar dels pares el, no. vam posar, el vam posar a treballar de cambrer I va bevia més que els clients Sí. cosa, els pares van haver de fer fallida del, del bar eh? són aquelles petites coses que passen bé, senyors i senyors, eh, anem un momentet amb la música i contactarem amb el senyor Xavier Agueda, El Listo, per parlar doncs d'ell, del llibre que té d'un àlbum que ha fet groc que també es titula El Listo, i una mica de... Estarem parlant de Golatria? Eh, potser sí, ja no, li preguntarem no. amb ell, ja li preguntarem amb ell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 es pot escoltar Cada dia a les 4. Cada dia a les 4. Has intentat aparallar la teva tortuga i el teu gos? Paciència la nostra és el teu programa. Dimarts, de 7 a 8 del vespre. Paciència, la nostra. No. You, know, ride, we hide, waiting for you in the hotel at night. I I had him at my match, but every moment we get snatched, I don't know why I got so attached, it's my responsibility, you our own nothing to me, but to walk away I have no capacity, he walks away, the sun Funcionavam direct a l'estudi central de Ràdio Martorell en aquest primer programa després de les llargues vacances. I és moment de, de parlar amb el Sr. Xavià Gadelisto, que ja dit abans que parlariem amb ell, que és un senyor que, mmm, no el qualificaria de dibuixant, ja us he dit també abans, és un senyor que, diguem que és humorista. Bon dia, Xaviè. Bon dia. A veure, tu saps que jo t'haig de fer una pregunta ja directa en el primer moment Ahà, Per què el i... listo? Suposo que te fet moltes vegades no? però és que aquí estàvem parlant amb el senyor Braut i diu, sí. aquest noi no és gens modest Bueno, és una miqueta el personatge eh? jo, jo sóc Xavi i al personatge li vaig posar el listo una miqueta, perquè m'agrada molt la paraula, el trobo molt maco que, bueno, molt maco, molt que en aquest país sigui... La gent ho faig servir com a algú insultant, no? Per exemple, mm -hmm. guapo, pot ser guapo, pot ser irònic o no, però Listo, hòstia, sí. és molt pejoratiu. Sí. I és una mica... Així va el país, no? Sí, sí, sí, sí. no, no, mare, m'has convençut, m'has convençut. O sigui, tu has posat en Listo... O sigui, a veure, jo en principi pensava, jo home, aquest en el que sigui fent publicitat del Media Market. Eh? No ho van posar després això eh? jo ja amb la tonteria aquesta porto quasi 10 anys mm -hmm. i l'ho al Media Market després i no em paguen royalties ni res però no, no. s'ha de, de dir que el Xavi eh, em va regalar i això és una cosa que s'ha de dir em va regalar el seu àlbum, un àlbum titulat precisament El Listo amb una tapa groga que en el teatre diuen que porta amb sort del groc però li posa una tapa groga i que eh, té, jo deia, un dibuix una especial Eh, jo no sé si és veritat la llegenda que diu que el l'Isto té moltes botes idees i com que no va trobar un dibuixant que li funcionés, diu, dibuixo jo. Bé, dibuixar un dia, eh? Sí. Abans, ja t'he sentit que abans has dit que no era dibuixant. Mal, sí que sóc dibuixants. Mal, mal, dibuixants, però, però sí que m'ho dibuixo jo. Jo abans eh, me de guionista i sí que vaig provar amb diferents dibuixants i alguns bons i alguns han prosperat, però... Però és un rollo treballar aquí en equip. Entre que envies el guió i després eh, ells trigan més temps, igual l'expressió no surt exactament la que jo buscava, mm -hmm. i ara treballo així sillet, i... I apa! apa o sigui, no pots no discutir tu mateix. A el, el mariscal, li i surti, i mariscal li va sortir bé. Sí, sí, <ríe> no, no. i <ríe> amb el peric, i amb el peric. A veure, dius... I tant, perig dibuixar bastant millor que jo. Ja ho anecut-les, també li va funcionar. Una pregunta, eh, per curiositat, sí. eh, què vas fer? Vas posar una... Mira, tot, em presento, sóc Josep, Josep Braut. Eh, la pregunta és, vas posar un anunci, allò, com als grups ah, de rock, es busca baix, es busca bateria, sí. tu que has buscat busca il·lustrador, no, dibuixant... No, no, no, no. Jo eh, vaig començar a fer còmics amb un dibuixant eh, a la revista de l'universitària. O sigui, mm -hmm. això, en, en plan amateur, dos amics vam començar a fer-ho. I després vaig començar el listo amb aquest mateix amic. Al cap d'un temps, doncs pues, no va... Eh, no, ho deixar estar, i vaig preguntar-li pues, a un altre que havia vist la seva obra, li vaig oferir, i això. O sigui, ja, gent que ja sabia el que feia, pues, vam, anar, vam anar... Però bueno. Sí, sí, sí, no, és que no, no, és que s'havia tallat, s'havia tallat un momentet. Ai, perdó, perdó. No, Estaves parlant i s'ha quedat, quedat un momentet allà i pensava, dius, aquest home ara ja no paga ni el telèfon. Eh? No, no, no, no hauré dibuix... plegat però al moment no me n'he anat, no me n'he el dibuixant del qual parlaves s'està revenjant i està boicotejant També, també, ser. perquè avui en dia amb els aparells electrònics pot fer meravelles, Exacte. escoltes les converses, ho escoltes tot i fas... Ah, fas. Bueno. Doncs, home, bé... no, em porto bé amb tots els dibuixants, és una mica, una mica com amb una ex-nòvia, però que t'aportes bé, igualment. ser sí, Van divorcis amistosos. Sí, sí, sí. sí, sí. Doncs... Alguns, alguns no ens veiem poc, però altres amics, de veritat, amics, amics. Sí, sí. Doncs bé, el Listo eh, diu que ha sentit abans que jo, que jo havia dit que és molt dibuixant. Eh, realment s'ha de dir que, eh, a part de que el dibuix deixa bastant que desitja i això eh, estarem d'acord tu i jo, Uh, és un dibuix agradable, també s'ha de dir mm -hmm. Bé, és el Una... més maco que m'han Sí, sí, és un, és un dibuix agradable i jo vaig llegir l'àlbum i realment l'àlbum és encantador i el recomano des d'aquí, l'album del Listo perquè editat per Temeo, no? Exacte. El recomano des d'aquí perquè són històries de, de la gent de 30 anys, eh, són les inquietuds de la gent de 30 anys, d'aquesta generació, diríem, una mica perduda, eh, perduda en el sentit que no sap on va, i li van uh -huh. passant les coses i, i va rebent, i suposo que és la teva generació i per això parles tan, tan, tan bé amb aquestes històries. Sí. A que per cert molt de sexe, que és que anem faltes? <laughs> és un tema que m'agrada molt i, i pues, que, eh, penso sovint i penso de tant en tant i bueno, no, no tot és autobiogràfic hi ha coses que m'imagino i coses que m'han explicat I, però bueno, sí, és, un, és un tema maco tema mesos, sí, sí, no? o sigui, sí, sí no, no, a mi no m'ho ofen eh? no al contrari, al contrari, al contrari. Ja, no sé, que hi, ha, hi ha gent que li preocupa però en general és un, és un tema que és agraït és com la caca Vull, és un tema que ja fa gràcia natural Man, I, sí, ara, el que passa és que no, això, no, a l'acudit aquest del pipi-caca ja comencen a també estar passadellets de malgrat, eh? Jo <laughs> mm -hmm. <laughs> és es que... Jo soc una mica Peter Pan i a mi em segueix fent gràcia. Aviam, evidentment, eh, depèn de com ho, ho porti, s'ha eh, d'anar una miqueta més enllà, sempre. Ja, ja, pero, ja. Però, bueno. Eh, una pregunta, Xavier. Una eh, Tenint en compte la simplicitat del dibuix, jo soc més amable, Aha. parlo de simplicitat del dibuix, i tenint en compte la temàtica que es tracta, que és molt humana i, i molt quotidiana, les coses que passen i de neguits personals, eh, no t'han comparat mai amb Arroz Cubat? Amb l'Arroz Cubat? Eh, no, ja m'agradaria també, perquè el, el té un, té un, el, el és un senyor també el respecto i l'admiro molt, però, però en general no, però jo, jo m'ho curro molt més. Eh? Ara i tot. No eh, dibuixo no, un eh, eh. però dibuixo els ulls i Ui, Sí, sí. A veure, aquí anem a parlar. Perdoni'm encara pos posi jo a bassa. Anem a parlar. El senyor Juan Josef eh, uh -huh. no, no dibuixa cares. No. Mm? Uh -huh. Però que el Listo dibuixa ulleres i no dibuixa ni nassos ni orelles. Amb les quals les ulleres s'aguanten misteriosament per una Perquè llei de la gravetat estranya. És, eh? una icona, és, una, és una icona. La gent sap que el nas i és allà. Encara que no el vegi, eh, sí. la gent dintre del seu cap... Ja, ja sap que és una cara. Tu, a tu, perquè ets dibuixant, i ja tu mires amb una altra perspectiva, però l'actor normal que no és dibuixant veu una cara, com quan veu la icona de la lavabo de la senyora en falda, sí. que encara que no dugui falda, si, si és una senyora i té els òrgans de senyora, pot fer pipí allà. Ah, està molt bé. Està molt bé. I, si, I si no té els òrgans de senyora però ho de senyora, on va? A veure, si escocés, la, gran, la gran frase, si eh? Si és escocés, encara que vegui la falda, sap que ha de buscar l'altra icona que que no marrer, serà que pot fer pipí de peu. Sí, sí. Sarem, estem parlant de la categoria ja metagrafisme, ja directament ell. Ah, exacte. sí, es sí, que, no, no, és que és... que tu tomes ficament el meu dibuix i dràn moltes voltes, tot doncs és Maria Mussetta. No, no, no. ja. Ha <laughs> un gran argumentari de defensa, eh, de la seva obra, molt bé, jo, jo com, el, com els artistes aquells que Perdre un poc de temps per anar a dibuixar, però ho sé justificar, jo, i tant, i tant. A més, més diferència de personatges, cosa que també amb un dibuix així eh, agradable i simple costa. Sí, el Bueno de Cudles té dificultats també, em perd-ho bueno, és que el Bueno de Cudles és, és, és el Santo, els, els ninots aquells del Santo, una mica... Sí, sí, sí. sí. Amb la qual cosa s'està... O sigui, estem parlant eh, d'un senyor que jo he que no és dibuixant. A veure, dibuixa, però jo penso que el dibuix és un complement a la història, que és la, el que s'aguanta. Sí, eh? sí, jo soc més de... Exacte. per mi s'ha importat la història i el, el monigot és una mica l'excusa i l'expressió, mostra l'expressió del que parla, Uh -huh. i amb això ja, ja sóc feliç. Bé, doncs bé, a més, hi ha una cosa, hi ha una faceta que dius a sobre, eh, diu, bueno, ja que m'he posat dintre aquest de l'humor gràfic, diu, ara vaig escriure un llibre sobre cine. Sí. Eh, o sigui, en tens de cine o vas així? No, és? tampoc, tampoc. Ah, tampoc hi entens de cine, està molt bé, està Però molt bé. Però que he pel·lícules, he vist tant de pel·lícules. Llavors, vaig fer, era una miqueta com, com paròdia de crítica cinematogràfica. Es no, que, és que jo sí. defenso molt que es faci crítica dels crítics és a dir, un llibre que faci crítica dels crítics literaris, per exemple sí, ah, sí, és, sí una, una és una, una, una mica de... això bueno, també feies crítica de la pel·lícula en el fons eh? i s'acaben opin... sortint coses sobre cinema però ara més també amb, la, amb el pretexte de, de les pel·lícules mm -hmm. doncs, a eh, fer articles d'humor ah, la idea era aquesta no, és que el llibre que et no l'he vist eh... a més, eh, hi ha una altra cosa que em va sorprendre o sigui, Listo té, té un blog un blog, una pàgina web, perquè tens moltes coses allà dintre, que sí. suposo que et deu uretes, també anar-ho posant tot. Mm? Sí, sí, sí, sí, està tot online. És a listocomics.com i mm -hmm. allà allà son un pozo També son alguna revista i algun pozo, ¿eh? però sobretot a la web. Sí, llavors allà trobaran doncs, tot un llistat i un dia jo vaig trobar una entrada en la qual posava una tarifa de preus. Dius que no havia vist mai en cap dibuixant, tampoc. I fals encàrrec. Més... Sí, fals encàrrec. Sí. I a més diu, cada retoc d'encàrrec costarà tants euros. O sigui, a veure, poc pots retocar tu, el teu dibuix. No, però a vegades passa alguna i després et diuen, oi, no, és es que lo, en realitat el que quería era més aquí más pa allá. i més per allà. I si ja vices abans, no, no és mm. pel que treguis amb els retocs. És perquè... No, després també. Sí, sí, no, no, és allò sí, de, ja. de, diu, al fons d'aquest no m'ha agradat, eh, jo volia la Catedral de Burgos, diu, no se mull ni que ara li faig, no? Sí, sí, sí. Ai, ai, senyor. Però, a veure, una mica de Photoshop pots posar i treure, escolti. Sí, sí, no, no, de la de Catedral Photoshop de Burgos la faig en un minut. No, no, ja, ja, ja, ja. Les ja, ja, ja, ja. enganxes i ja està. L'avantatge... La, Escamàticament, més a més, l'essència, l'essència faig. L'avantatge la, que té el Listo és que un dia compartit compartir taules signant llibres i, clar, mentre el senyor Soler i jo signava'm un, el Listo n'en signava com 25, perquè clar i s'ha arribat a un punt que la gent eh, però no perquè tingués més gent a menar-ho, eh? S'autosigna, o sigui, la gent fa el llibre fa el dibuix del Listo i, i s'autodedica al llibre i ja n'hi treballa o ja n'hi treballes, hi ha gent que, que s'autodedica al teu llibre, no? Sí, també sí, sí. però yeah. bueno també en plan per fer la gràcia, per fer la gràcia ja, ja, ja. No hi ha comerç, no hi ha comerç encara de, de d'articles d'això, comerç underground d'originals meus. M'està dient vostè que encara no hi ha culte la personalitat envers la seva personalitat? <ríe> no, encara doncs. que increïble, perquè és difícil de creure, el culte està per arrancar. encara. Jo, jo a vostè li felicito perquè hom tacleja en el Google listo o listo", listo? I el primer que surt és el listo, amb amb la seva a... fotografia amb la qual cosa... Yeah. Dius, jo li felicito perquè, escolti, aquest posicionament Google hi ha empreses que paga una borrada d'euros per si, aconseguir-ho. I si busques còmics també surto bastant amunt ja, eh? De, si busques el... còmics... Però no, porto està... bastant de temps eh, perdent el temps a internet, o sigui, és, és algú que... No, perdent no, invertint. Invertint en internet. Eh? Exacte. A, aviat aviat vindre el culte i aviat vindrà el moni també, vindrà l'amortització la, d'aquesta inversió. Però... Doncs, doncs, a, però, a veure, bueno. esperem que quan arribi el moni eh, t'estiris una mica i ens regalis els, els llibres aquests que fas. És més... Home, però... home sí. el de la cinefilia ja compta i, i l'any que ve faig 10 anys del listo m'agradaria mm. treure'n un altre i, i, i també, ja us avisaré, no, avisaré. Està, està molt bé, ja parlarem i llavors ens el portes. Si vols no ens el dediques, ja, ja faré jo el dibuix ja. Eh? Ja, ja. Si no... I potser quedarà millor Clar, més... Em passen no, una cop ja. és que, és no, Si que queda molt bé, la gent dirà Això no és del listo <laughs> A veure... Això perquè et donis una mica que malgrat que ens has fet eh, una, una entrada al teu blog molt que a mi m'ha emocionat, aquí som com som, m'entens? I no ens no deixem comprar per aquestes coses. Som eh? uns cracs, som uns cracs. No, som, no ens deixem compta, comprar vol dir que tenim un preu una mica més car. <ríe> Haurem de posar la llista de preus per està antena. L'està qui fas, ja. Vostè quina mena d'entrevista vol? Entrevista canyera, entrevista Exacte. indiferent, entrevista felatriu... No, la triu. Lo que em sap creu sa perquè era... era... He de marxar però m'agrada molt... Escolta, digues alguna cosa perquè aquesta entrevista passi a la posteritat. Ja que tu aspires a passar a la posteritat, digues alguna cosa grollera o contundent o forta o que diguis, ostres, això passa a la història. Un pensament, allò i acabem. Em puc cagar en el mar? Endavant, Mentre sigui sota la seva responsabilitat. Exacte. Jo, el meu ja està prenent... Tampoc no ens una mica perquè és infantil, eh? No, bueno, diguem que molt malament... Es que és un també. Volia que aprofito per rescalçar el meu arratallada d'enseñament, cosa petrosa que no s'ha escrit aquí, vale? I i, doncs, I, doncs I no, no, no sà, no més s'ha desenvollejat. Cada cop seu cap que ho tradueixi en engrollaries petros. Don, ja, ja queda llisto. Moltes gràcies per aquesta toneta a ràdio Martorell. et Deixem que vagis a la feina, perquè sabem que tens feina, i esperem i esperem aquest llibres. Molt bé, una una braçada. Que va si ve. Gràcies igualment. Deu molta sort. Everybody here. From somewhere That day would just as soon forget In disguise At the summer camp where you volunteered No saw your face, no one saw your fear If that apparition had just here to you up and away from the space And sheer humiliation teenage station nobody care the same.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 ja s'ha convertit, exactament. i ara ens farà la seva secció una secció que ell analitza la notícia de la setmana, que no vol dir que la notícia de la setmana correspongui exactament amb la realitat del de que ha passat aquesta setmana. Exactament. Hola. Quina notícia tenim? Hola, bon dia. Eh, tenint en compte que és el primer programa de la temporada eh, on està temptat, de, més que parlar de la notícia de la setmana, de parlar de la notícia de, de, del mes de l'estiu, perquè tothom hem arroscat aquest estiu, que ha estat un estiu eh, que una vegada més trenca el tòpic periodístic que diu que a l'agost no hi ha notícies. Que... No, hi ha hagut moltes, aquesta. Exacte, any. des d'incendis terribles i tràgics fins a la notícia d'ell mateix de la dimissió d'Esperanza de Guerra una manifestació, una manifestació un independentista millor, espectacular d'un i mig de persones mm. 600.000 per la... Sí, és... que a més, quan la Guàrdia Urbana diu un milió i mig, vol dir que hi ha més Eh, sí, va sí, sempre sí, sí. tira curt, no? Sí, jo vull, fer, vull trencar una llança a favor d'un col·lectiu que es deia Contrastant que es que va sí, intentar sí. mesurar aquestes coses no a partir de la superfície que ocupaven la quantitat de gent que anava fluint, com si fos un riu al no? doncs capdal de persones, en al de l'aigua, el capdal de persones, intentava fer una aproximació i tal. Va I ser què dels... va passar que, que amb aquest col·lectiu? Eh, em sembla que va emplegar perquè capdalt de periodista era amb tots professors d'institut i tal, i... bé, com el nostre estimat Listo <ríe> Sí, sí, no, no és que el Listo és Listo com per viure d'una altra cosa que no sigui el dibuix Que per cert, m'agradaria una cosa que li volia comentar listo és cert, eh, perquè alguna cosa no va bé en aquest país quan la paraula listo és un insult sí, sí. i la parola invent també. Quin invent és aquest? Què t'has inventat tu ara? O sigui, sí. malament anem quan la paraula invent té aquesta connotació pejorativa. O com les idees de bombero. Exacte. Que que és, és, és... Bueno, és que els bomberos moltes vegades s'improvitzen i d'un no-re podem fer una solució. Exacte, si una situació d'emergència és ja de ser capaç de no bloquejar-te i tindrà exacte, idees. Exacte. Com, a mínim, com a mínim que quedi igual que abans, que en tot cas que no quedi pitjor. Doncs no, sí, doncs... Pues està, va, anem a la seva a la secció, a la secció, que si secció, no se'ns se passarà se el, se temps. el temps... Sí. El rellotge va bé? Sí, que sí el, el rellotge ah, va ah, bé. Ah, perfecte, ja he de dir... Sí, el d'allà dalt vostè no el miri. Val, vostè val, miri aquest, El d'allà és decoració. Val, perquè és es vegi que aquí hi ha poderio i tenim tres rellotges. Exacte, val. Perquè aquí el darrere en té un altre, vostè, que tampoc no va bé. Està molt bé. El, està el micro està aquí, no, està... no, no el platell. Eh, el micro em a mi. M'està dient que jo no sóc un famós d'aquests que està sempre no. asseguit. Per... Am, amb el temps i una canya li posarem d'aquests sí, no. que, que van enganxats així com porten els actors de teatre Exacte, sí, i sí. vostès sí. podran moure aquí tranquil·lament com si fes un disc. Ara a l'Institut del Teatre ja no a fer veu. Això de la respiració diafragmàtica ja no es porta. No? Això, no, no, ara no. portes el pinganillo i ja pots entrar no. una birria de veu. Que jo ja quan pots... era jove, et deia, n'has de projectar la veu fins a l'última fila i que el sobrepassi. Perquè si no arriba, l'espectador es queda desenganxat de l'obra. I tenint en compte que la gent que va i la, i la mida de la majoria de sales de teatre oi, tampoc costa tant arribar a l'última fila perquè de, última a la primer, o sigui, de la primera a la primera hi ha tres files és que no hi ha més, moltes sales Sí, sí, i com que no omplen no exacte, exacte, exacte Doncs bé, pues bé doncs he volgut, he volgut eh, agafar la notícia, dic, és inevitable que és la notícia de la, de la setmana i jo crec que de la temporada, la gran manifestació que no és només la manifestació, sinó les connotacions i les conseqüències, mm -hmm. que això ja tindrem mesos per parlar, i, i quedar-me amb un detall més col·lateral de la mateixa no es tracta de la quantitat de gent que hi va anar, no, no es tractarà per el temps amb xifres eh, sinó de la eh, qualitat i un concepte molt interessant que se'n diu la transversalitat avui en dia perquè qualsevol causa, o qualsevol convocatòria funcioni, triomfi, cal que sigui transversal Això i dir... què vol dir transversal? Exacte. jo li fa perquè... aquesta pregunta perquè eh, el, el, que comença, el transversament és una cosa la transsexualitat és una altra no, la transversalitat és, una, és un concepte que vol dir que abarca a gent de diferents característiques diferents edats, de diferents procedències de diferents poders adquisitius és... el que diuen el target el target, és un target to target. Target, target no? o target. Ah, correcte, jo, target. Jo soc més, més d'aquí dic target. Vostè, com es nota que, que és una persona culta i que té idiomes, que diu... És com com l'hi he dit? Eh, Target? Target, eh, Target. És el que té el turisme a l'Ococ que es mentava en el o sigui. principi programa. Com que també tinc parentela per a Anglaterra, doncs un vai fa turisme de gorra o sigui. per aquests països. I fent un parentesi, hi Ryanair per a Anglaterra? Per sort no, per això estic vivint no, aquí. Eh, no. No avui he, he arribat tard, va he dit que podria haver fer Ryanair, però he arribat tard, entre altres coses, perquè no he agafat Ryanair, si no, ja no hagués arribat. No, no, ja, ja, ja. Sort té Martorell de yeah. no tindre aeroport, tot i que el Ryanair és capaç de... Jo crec que el peatge de Martorell s'hi pot sí, no, el at Exacte, exacte. Ah, doncs, doncs bé, en, tenim... De bones, digue, digue, val, sí, sí, sí, sí. Vagi, fem, si no fent, ja ho allargarem sí, després. No, no, ja no, no, no passa res. Sí, em posarà que em deia, si, si no el quadren ve de temps total, no? El que dèiem, eh, la qüestió que hem estat fixant en aquest, aquesta convocatòria, a través de l'Assemblea Nacional Catalana, he visitat el seu web, en atac a actes, ets parells, i parlàvem de molt de la transversalitat i dels diferents col·lectius que hi participaven. No és que només hi hagin allò de l'Assemblea Nacional Catalana del Baix Llobregat, o sigui commarcacal dellot sí. el local d'Igualada de Martorell d'Esparreguera no és només això, sinó que és transversal. Per exemple, hi ha economistes per la independència, ha enginyers per la independència. independència. tot això està molt bé, doncs, futbolistes eh? per la pela. Encren... futbolistes per la pela formalment no està constituïda però és una realitat innegable innegable, innegable sí, sí, vull sí, sí. dir, aquí no, no per perdre ni un segon més en discutir si un futbolista sent els colors sent els colors liles del billet de 500 euros ja, no ens enganyem sent el, el, el, el color negre del, del número de la compta corrent sí, el color, el, el, del saldo de la conta corrent de transferència bancària on claro, exactly. sap que és un futbolista professional quan li costa, com, o sigui, té dificultats per distingir un número de telèfon del saldo del compte corrent ahir, ahir està es, molt bé és aquest moment de sí. confugir que, que això no ho sé, és igual, no? és igual. On que Diu, és un bon truca, si sí, no conteste ningú és que no és el nou compte corrent és allò tan típic de, que tu vas a comprar i no preguntes el preu són aquestes coses típiques que tenen al sí, futbol, és que feia no el, el Michael Jackson pobre que entrava als magatzems, li tancàvem per ell i anava I som assenyalant som i, som al, i, al, i li anaven posant tot el, en que jo, sempre, jo, jo sempre tenia el dubte quan veia aquestes imatges no, que, que són, són, són un mitjà del YouTube deien uh, el dependent com sap que és el Michael Jackson Davo i no és qualsevol graciós disfressat perquè vostè es disfressa així com nava i mig tapat. Sí. Va acompanyat d'un parell de goril·les. Allò... Sí, però suposo que han de trucar perquè li tanquin la botiga, que li tancaven la botiga. Mm, potser sí, potser anava a veure qui la cosa... No sé. Doncs res, al tema de... tornem al tema. Ficis, vostè? Sí. Hem començat a parlar de transversalitat sí, sí. i hem acabat parlant de Michael Jackson, que sí. és la cosa menys transversal que hi ha. Ja. És l'anticol·lectiu. És, és, és, és l'ésser sí, <laughs> és humà més aïllat que hi pugui haver. Vull dir És impossible encabir-lo. Per no sé no és ni racialment res. No era, perdó. En el cas que estigui molt, perquè com ja saps, hi ha gent d'escorren que no ho Vull... Diuen que encara està viu i està jugant a golf amb el Elvis Presley. Jo, no sí, no, no. Ja no m'hi en aquest tema, perquè aquest programa ja seriós al natural, només saltaria mm -hmm. que a sobre, sí, a sobre entre 5, noies. Sí. No? Ja, et... El quarto mil·lennio, això seria el exacte, quarto Exacte, exacte. No, tampoc no seria el cas. Doncs Estàvem parlant de... dels advocats uh, per la independència... Independència, els economistes o... per la independència... Enginyers per la independència... independència, independència, independència. I aquest està molt bé. Després, eh, els que eren d'un caràcter més lúdic o més eh, popular, que, per exemple, estaven nudistes per l'independència, que mm -hmm. està molt bé. Jo els vaig estar buscant, però era impossible trobar-los, perquè jo hi ha més una pancarta de nudistes per l'independència perquè a Espanya ens deixen pilotes. Jo crec que era la està mena... Està molt bé. Està Com a molt bé era... Jo vaig estar buscant, vaig trobar doncs, que hi havia eh, mamelles per l'independència, és un grup ah, que també. està a Facebook. Si són mares que promouen la lactància materna ah. prolongada i tal, i fer-ho en públic i no amagar-se i tal, doncs era... Sí, resultat. clar, el que passa és que posar lactància per la independència, queda fi però mamelles per la independència és que la gràcia és que crida l'atenció són ah, no, sí, sí, sí. la, les bases sí, de la sí. publicitat sí, sí. Eh, escolta, a més la ràdio viu de la publicitat doncs no, no, capta sí. l'atenció del client vaig trobar el de Heavis per la independència, em va agradar molt mm, jo vaig jutar perquè jo mai he estat heavy tot i que el meu estètic s'acosta una mica heavy jo vaig buscar Quillus per la independència mm. no el vaig trobar, no. no el vaig trobar em va, va ser molt de greu, va saber, vaig estar a punt de promoure però tampoc soc tan Quillus jo no? Vull dir, no. i Garrulus per la independència no Mm. Sí que n'hi ha. Sí, ha sí, sí. I no només n'hi ha, sinó que més tenen eh, conjunt musical. Eh, un conjunt musical de la, la ciutat de Mollà, capital de la subcomarca del Mollanès, que es fan dir els reis de la Catalunya Interior que tenen temes impagables com poble aquí, o no es pot sortir a nit per Barcelona massa modernit i massa papallona, doncs vam fer un grup de Facebookets, aquest, aquests i quatre col·legues meus, seus, meus, eh, seus, no, perdó, seus, no pas meus, que deien, no, garrul·lus, que la Catalunya garrula per la independència, sí, sí. sí. Està molt bé, està molt bé. Sí, sí, era la antimodernitat, és a dir, sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no, Està molt bé, adeu, adeu. Doncs res, he estat eh, buscant, bueno, em queden cinc minuts, en intentaré reduir-ho a cinc. És punts. igual, no se m'ho iri pel temps, vostè ah, vagi bé. fent, jo ja el tallaré, no ah, se m' hi no m'ho digui. O sigui, cal cal realitzador em Talli i jo, jo vaig parlant sol. Aquí no tenim realitzador en per... aquest programa, eh, tenim el tècnic de so, vull i... El tècnic de so seria que... el realitzador, no? com si digués. Però abans ja he dit que era l'oma de la xeta, és l'oma de la xeta. és el que mana, és el que talla la caia, és el fiure, el number one, el... com diria, el poet, el puto amo, no? Donès ja està. Jo ja infereixo ja que cam tanta temps. pilota el tècnic sí, sí, sí. es està sense temps. Donre, eh, he intentat fer cinc categories que he estat buscant, vaig buscar físicament a la manifestació, vaig estar buscant perquè ni havia de molts, n havia guris per a l'independència pakistaneses, per a l'independència marroquins, per a de tota mena. Actors porno per la independència, també? Tampoc el va ser robat, tot i que em consta que sí, el l'actriu eh, Maria La Piedra participa sí. i que hi ha un director de cinema per adults, el, el Conrad Son, que també ha participat activament en aquesta moguda. No, res, jo he estat buscant una sèrie de col·lectius. El primer eh, seria el col·lectiu de Filatèlics per la independència. I no hi és? No hi és? Diu... Jo... I és que aquí no paguem ni un cello. Exacte, exacte. Això per no dir que en un país de dissenyadors com el nostre, segeix de la República Catalana, quan encara queda algun que envia alguna postal de l'entrat, no es quedaria bé. El segon és el de numismàtics per a la independència. Són dos col·lectius que inexplicablement els posen junts, quan estan a matany traïns, com mm -hmm. que diria. També és les monedes pròpies del país. Llavors, eh, un tercer col·lectiu que trobo que és molt important, que hauria d'haver sortit i no ha sortit i em preocupa, que és el de papissots per a la independència. Papisot, o sigui, Exacte. vol dir, dir, la dir, la que, sopas, o el, que no té res a la gent que caqueja. No, és un altre col·lectiu. <laughs> També podria estar el de xinesos per independència. Per què ho dic, això? Perquè eh, Espanya eh, és un país que com, porta la lletra S. Aquest és un mm. fonem que els papisot no poden. Llavors, mm. jo, jo soy espanyol. Malament. En canvi, Catalunya no té cap S. Ah, Pensa ja. vostè que... Eh, dius, això és una tontària com un piano. Dius, Potser sí, però escolti, hi ha marques que triomfan perquè es pronuncien fàcilment. Ah, I d'altres sí, que triomfan precisament perquè són molt difícils de pronunciar. No Tot depèn del target que busques, si vols de gent simple o gent que li sí, agrada no, no, aplicar-se. Això jo sempre ho havia dit quan començava a fer ràdio que feia un programa musical, que el senyor Helbert Hemperdine, que no es deia així, dius, per què et poses aquest pseudònim si no hi havia ningú que pogués pronunciar-ho en aquella època per presentar les seves cançons? Eh? És la gràcia És la gràcia És la gràcia, és la gràcia Doncs bé, com el Listo que hem parlat abans Sí, sí Aquest nom no se li oblida a ningú No No vull dir, jo que, quan arribo què, què regalo per Nadal? Listo, tu eh? listo, No, tu, no sí. et compliquis No val la pena És, és, que, és molt dolent és, Per això més, que li regalé a algú que cau malament no? Doncs el mateix Més, un altre col·lectiu És el col·lectiu de d'Alopèsics per la independència Jo ja imaginava la campanya La pancarta, que, una campanya una pancarta, Estem farts que Espanya ens prengui el, el peu jo, a més, eh... ja no ens queda més pèl perquè ens prenguin, exacte. Exacte, sí, així, així, de... no, seria una cosa així sí, the Se li sí, nota but... que vostè l'anglès el domina Jo no li he entès el que he dit Però és igual, Diu, suposo que no deu haver insultat a ningú No, el, el, el... no és que de, de fet Tampoc se manté gaire Pensa que parla un anglès molt, molt, molt de platja no? Molt beach, beach english no? Que platja, no, amb... no havien quedat que vostè anava a Inglaterra Que tenia família allà Sí, però això és fora de temporada eh? <ríe> For... <ríe> En temporada on Allà fas vas a la platja, t'exhibeixes aquestes coses Més, Va, eh, fent, tinc una altra la gent, que no el veu, Exacte, es pot, es pot no, imaginar. Es pot no? imaginar no, el sense... que no és. Exacte. Dues categories més que em queden. Una categoria que crec que és molt important i que és imprescindible que la tinguem. És corruptes per la independència. Ah, està molt bé. Està molt bé perquè, penso jo que, perquè Espanya i la seva casta política i funcionaria, aquesta casta parasitària que tenen, ja tenen competència des de llei. Catalunya ha de ser independent perquè els corruptes catalans puguin aspirar a ells mateixos. Pense que... Mm, el no han deficit... que ser corruptes a fora de Catalunya. Exacte. O sigui, Pense que el dèficit fiscal implica entre altres coses que hi ha menys recursos perquè els corruptes puguin fortar i, i fer les seves coses. Això és gravíssim. Està molt bé. I a més aquest és un país que té talent. Perquè si tenim el, de... tenim el dèficit fiscal que patim ja tenim un Félix Millet. Mm. Imagini si això fos un país independent que tinguéssim els nostres recursos. Home, i allò... Si també hi ha molts, s'acabarien aquests recursos. La gràcia està en que només hi hagi una a repartir, o dos. La ah, si just... n'hi ha molts a repartir, llavors ja, ja no té gràcia. Que, que també molts, és una manera hi... d'acabar amb la corrupció. Dius, per em faig corrupte per deu duros? Uh, sí, però jo crec que per un costat <tots> està el desafiamint, no? Allò de buscar... Sí, jo pugui, oi, no sé... Després està molt bé que n'hi hagi hi ha competència, creativitat i originalitat. I, per últim, ara que queda un minut, eh, jo, el col·lectiu definitiu que hauríem de trobar i no hem trobat, perquè si existeix per aquests tenisos per la independència, marroquins per la independència i xinesos per la independència no puc entendre com no existeix espanyols per la independència perquè que fins i tots els espanyols que viuen aquí a Catalunya han d'estar allà a farts d'Espanya i del que estem aguantant Està molt bé, doncs és moment de connectar amb els serveis informatius i després continuem amb la darrera mitja hora d'en companyia Ràdio Martorell 91.2 FM Ahà, ahà, ahà anunci de compreses, anunci de sabons, propaganda de pecuda, propaganda de menjar, es pot de cotxes, es pot d'assegurances tot tot que tingui música ho té les pot escoltar uh -huh, uh -huh, uh -huh. Da, da, da. es pot escoltar da, da, da. cada dia a les quatre Cada dia a les quatre Ràdio Martorella en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la 1. Crítiques i advertiments del Partit Popular i també del PSOE cap al president de la Generalitat, Artur Mas. Els populars adverteixen al president que fracassarà si pretén liderar la independència. El PSOE li demana Mas que aclareixi si aposta per la cessació i que li ho deixi clar Mariano Rajoy a la reunió que mantindran dijous. Des d'Esquerra insisteixen a demanar al president que no rebaixi les reivindicacions per l'estat propi. El tresor adjudica més deute del prevís i un interès inferior a la subhasta d'aquest matí de lletres a 12 i 18 mesos ha col·locat més de 4.500 milions d'euros a tipus al voltant del 3%. Mm. Nou rècord de la morositat del sistema financer espanyol, segons dades del Banc d'Espanya, el juliol els impagats de particulars i empreses van sumar prop de 170.000 milions d'euros, és gairebé un 10% del total de la cartera creditícia. El fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, es compromet a aplicar tolerància zero amb els pupils d'ETA. o ha dit a l'acte d'obertura de l'any judicial. El primer desqueta va anunciar l'octubre passat el cessament definitiu de l'activitat armada. El caïd del Magreb islàmic felicita els autors de l'assalt que va matar un cònsul nord-americà a Líbia i insta els musulmans a seguir-ne l'exemple. 12 persones han mort avui en un atemptat a l'Afganistan dins l'onada de protestes contra el polèmic vídeo que ridiculitza Mahoma. L'Ajuntament de Cervera organitzarà finals d'any una exposició i un seminari amb historiadors de prestigi per demostrar que la ciutat no va ser fidel a Felip V durant la guerra de cessació l'any 714 o 1114. Es va fer un acte institucional amb la presència del president Artur Mas. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. Sandro Rossell, president de Barça, assegura que el clàssic que jugarà en contra Madrid a la Lliga el pròxim 7 d'octubre no decidirà el campionat perquè és massa aviat. Rossell creu que el grup de les Champions que li ha toca al Barça no és pas fàcil. Aquest migdia arriba l'Espartac de Moscou, el rival dels Blaugrana, demà el debut a la Champions. L'equip s'entrenarà aquesta tarda a Madrid. Debuta aquest vespre a Bernameu contra el Manchester City. Pel que fa el temps, a partir d'aquest migdia comencen els ruixats i tornades ja a prop del Pirineu. A la tarda afectaran el centre i el nord del país i ja la nit podran desplaçar-se cap al sud de la Costa Brava, costa central i també punts del nord de la Costa Dourada. Atenció a la possibilitat que localment siguin fortes aquestes pluges seran dèbils al Pla de Lleida i també a l'Ebre. Bufarà la tramuntana i també el Mestral i descens clar de les temperatures bàsicament la pròxima nit i també matí de demà. Sense humor pot semblar una combinació estranya, però també ho és biologia i en Obregón ja allà està, paciència, la nostra. Dimarts de 7 a 8 del vespre. Radio Marturell, 91.2 FM. Et togues clar Plataabledes i un crusttó Que un prell dels clos Veso el seu cer solta Vesol el seu cer Ara va deva devós, Ara va deva devés, Ara va de barrabar, espantavelles crits d'emoció crits l'ànima en penya rics de perdó en tot un potestat així de saunis en sinistrats sous en blanc cordes fines Jutges, menjen dels jutjats Menjen del fetge Amb la llengua al cul Menjen del fetge Comvisaris Paperets d'estat Menjen del fetge Fa tromadaris Amb la gent pel Ens passen 5 minuts de la 1 del migdia i ens fa molt de goig eh, poder tornar a saludar al nostre crític de l'encompanyia des del mateix encompanyia el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Sí, eh, bon dia, Ricardo, eh? No, no, jo sóc el Lluís i tenim avui de partener, i el, la resta de la temporada, el senyor Josep Braut. Hola, molt bon dia. Ah, oh, si hi ha desertions, eh? <ríe> sí, hi ha, sí. Si hi, hi ha mal rotllo, eh? No, no, no, és que el senyor Soler, en fi, se'ns ha fet gran i va decidir deixar-ho. Està vacances per 3 anys i un dia, per un malentès als tribunals. Sí, amics, eh, abans se li deien, estiren els plats pel cap, eh, sang i fetge. Eh? Ara se li diu, s'ha fet vell i ho ha deixat. Eh? Escolti'm, eh, nosaltres som molt tolerants i amb vostè mai a la vida l'hem fet fora, ni l'hem apretat ni, ni, ni l'hem obligat a deixar-ho. Doncs pues amb el senyor Soler igual. Bé, mentre m'oquineu la pas eh, sempre seguireu, comptant amb mi. Eh? No, no, està molt bé. Per cert, on t'ha anat de vacances? Perquè em van dir que havia anat a Irlanda. Dic, home, jo que pensava que el senyor Monigal, com que és tan garrepa, hagués anat a Escòcia. Eh? Sí, no, eh, vaig estar també allà, a la carretera de Castelldefels, eh, i Gavà, allà. Què hi al... té negocis, allà? El càmping La Pava. Home, eh? ah, La Pava, mític, mític. mític. És, un, és un clàssic, eh, vaig estar allà amb una tendra d'aquestes que és una sola plaça, eh?, per no gastar. Mm -hmm. Ben fet. Eh, ja. ah, em era... permet que li doni un, un consell? L'Ajuntament sí. de Vilalacans ha prohibit que agafin aquestes noies agafant autostop. Li pot caure una multa. És un avís que dono. Bé, amics, eh? O si sigui, no tan sols eh, el seu primer dia s'atreveix a tallar-me interrompto, eh? sinó que a més en més insinua avicis personals, eh?, Sí, sí, no, a veure, li donant, avui li està donant tota huevo. Uh, venint, s'ha perdut aquest senyor. Ja li comento jo ara, perquè així ja ho tindrà per la setmana que ve. S'ha perdut. I ha arribat just en el moment que començava el programa i jo no he dit res. I a mig programa diu, puc dir que hi ha arribat tard? Perquè si és el senyor Manegal se n'entararà. Bé, eh, això promet, eh, aquesta temporada... Eh? Sí, sí, és l'amaterisme que té aquest senyor, que és, és tal com raja, tal com eh, hi raja. No, hi ha novetats de col·laboradors? Si no, que... no, no, no, hi ha el mateix. Ell que fa de copresentador i més fa la seva secció. Exacte. Eh, quan ah. faig de col·laborador surto, em trucant el mòbil i faig la secció des de fora, des del carrer, perquè consegues la frescó de la temporada anterior. Sí, eh, per innovar, eh? Per buscar <laughs> veus noves, eh? Sí, sí. Eh? No, però el tenim a vostè, eh? Sí, eh? Fidalgo, en cap... Sí, eh? sí, sí. sí. Sí, sí, els de sempre, els de sempre. A veure, Bé, quan, quan un equip de futbol você... funciona, per què ha de tocar els jugadors? Aquesta no és la màxima del, del Tito? Això mateix. O ah? eh? ah, el en sí. aquell que a vostè li agrada, segurament sí que els canvien, perquè com no ho paguen, pobra gent s'han de guanyar la vida. Això mateix, eh? Bé, jo investigaré, jo parlaré, localitzaré el Soler, eh? Mm -hmm. El Soler ens va I... prometre que vindria més d'un dia per aquí. I farem premsa groga, eh? També... La... Eh? O sigui, va estar dient vostè que ara gravarà amb el senyor Soler dient improperis envers nosaltres. Això mateix, eh, el trucaré, mm. no li digueu, eh? El, el trucaré, mm. eh, li gravaré la conversa sense que ell doni, sense que ells ho sàpiga, eh, intentaré treure-li eh, tota, tota la informació que pugui. O sigui, el que eh, va passar, vostè vol saber el que mateix, va passar, no? Eh, mm -hmm. I llavors ho presentarem en exclusiva, eh? Vigili que no passi com aquesta revista que ha presentat amb exclusiva eh, la davantera de la, de la princesa i, i els hi ha caigut un puro. Ah. ah. Sí. La davantera del bueno, vos, Ricardo vostè, va ser... sí, sí. sí, vostè no l'ha vista, no, aquesta revista, senyor Monigol? El meu model sou vosaltres, eh? Si no us ha caigut cap puro no amb 40 anys que porteu, eh, és que no... Bueno, jo, aquest senyor és, és novell amb això. Ja he ja vist sí. que és una amateur que... que ah, sí, en sí. Fin... Eh. Busca, jovenets, eh? busca, busca, a l'Ali no se'ls busca ara se'ls busca... A veure, a veure, no confonguem eh. el personal, no confonguem eh. el personal, eh? I sí, sí, també, també te l'emportaràs a que ens subi de dinar, eh? Si la, si no, la no, la no, no, no avui, avui no em quedo a dinar, però va, eh? un altre dia que eh. ens quedem... On volcanem. Que On volcanem. que anem? Si ell sí, encara clar. estan esperant que el va, van convidar una cervesa, els va dir que aquell bar feia glu de fritanga i no hi va voler anar. Eh, faràs, intentaràs emborratxar-lo eh, en el pobre Braut eh, i després de tornar el cotxe per les muntanyes aquelles de, de Martorell està, està eh, donant sí. una imatge de mi pèssima senyor eh, Monigal eh. vostè el que no el fons té és gelos perquè el senyor Braut està aquí amb aquest programa i no està amb el seu programa de televisió ah. Mm? Bé, i sembla que ve segur eh, que ve és festa a Barcelona, però segur que ells fan festa també, oi que sí? No, o si sigui, és festa a Barcelona no, vindrem cap aquí eh? el, dia... mm -hmm. el dimarts que ve és festa esperis que m'ho miri que Ah, no, no, que, que, és dimarts, que és dimarts És dimarts, i sí, ara estem en dimarts No sap ni el dia que viu, eh, senyor Monegal Bé, no, com que l'any passat anàveu dilluns eh? Sí, clar, no, però, però han canviat perquè, escolta, sortit de diumenge Pràcticament em vas adormir tard i llavors el dilluns es feia molt ferragós. Sí, la mm. que ve ja us dic jo que no podré ser jo amb vosaltres. Eh? Ah, no? no? No estarà vostè, El dia 25 no, no estarà? No. Molt bé, molt bé. No, eh, eh. O sigui, llavors què farem? Li preparo uns talls per l'altra setmana? O no li preparem bé. talls i llavors el, els del 25 per l'altra setmana? Bé, no me'ls no preparis, eh? Prepara'm els de la setmana que ve els que feu Clar. la setmana que ve per la següent. Clar, Clar. Eh? és que eh, amb, el, amb el senyor Braut... Eh, eh, estem ratllant la perfecció i s'està mm -hmm. vostè quedant sense feina eh? Eh, sí, sí. Eh, amb el senyor Braut, eh? ell dissimula eh? sí, sí, quan, sí, hauria sí. De ser, quan hauria de ser amb el jovenet eh? amb el brauet el temps enrere deia el senyor Braut ara amb brauet escolti el senyor, perquè té, anava a dir té tragaderes però no perquè en, en cali li doni punició en fi, eh mm. Bueno, senyor Monegal, doncs quedem així. La setmana que ve no el veurem. El tindrem no, en esperit. No l'escoltarem, vull dir. I l'altre sí, no? Això mateix. Eh? L'altre Sota... sí. Bueno, està, està mateix, molt bé. Eh? Està, està molt bé. El 25 no, però en canvi el 2 d'octubre... Sí. Eh, Què se celebra el 2 d'octubre? No, era el 2 okay. de maig. Era el 2 de maig quan sí, se se sí. coses. Clar, perquè fins novembre no són fires de Sant Narcís a Girona. Ara són Santa Tecla sí. a Tarragona, després ve la Mercè a Barcelona. S'ha fi, fixat, sí. eh, senyor Monedal com és un digne deixeble que ja ricardeja, que ja està mirant les festes de calendari... Exacte, exacte, exacte. Això mateix, eh? I el que passa que, clar, Santa Tec, Tarragona, Mercè, Barcelona, a Barracos, a Girona... I, I quants són les festes de Martorell i Braut? Ja han passat. Ah, sí, clar que han passat. Si no són avui, vol dir que ja han passat. Eh? No, no ho sabem, ho hem d'averiguar hem sí, d'avaluar. Ja ho veieu, eh? A si sí, un home que està a una ràdio local eh? i sap les festes de la... Però menys la del seu poble, que no, no sap veure <t 'ha> les que són. De, de, de bé, comencem bé. Comencem bé l'any. sembla que era en el juliol. Ara no t'ho sabria dir exacte, però diria que era en el juliol. En fi, no ho no, no, no sabem ara. En aquests moments no ho sé. Eh, avisarem al grup que s'ho miri i la setmana que ve no l'altra ja li diré quan són. Ah, perquè vostè tampoc ho sap. No, jo no ho sé, no ho sé. No ah, ho sé. eh, amics, eh, ja ho veieu, eh? Van estar, fixeu-vos, amics van estar... Aquesta és, és la tercera temporada de Radio Martorell eh, de la segona etapa, perquè fa 20 o 30 o 50 anys ja van tornar i ja van estar a Radio Martorell. Eh, sí. I en dues etapes diferents no saben quines són les festes de, del poble. Eh. Mi, però és que l'avi no té edat per sortir de farra. Clar. Bé, mis, eh, això... Però, però fixi eh? si som honrats, senyor Monegal, que jo ara podria haver fet-li una trampa a vostè. Fet-li una indicació amb el Jordi, que el Jordi m'ho escrigui un paper, i jo li dic... Però si no, el no dia... ho deu saber tampoc el Jordi, no ho deu saber tampoc. Eh, aquí... ara, ara, ara ara ha picat amb el Jordi. Ara ha picat amb el Jordi. Ara diu que no vol dir-ho. Ja, vale. eh, això ja em quadra més. Eh? <laughs> diu que no vol dir-ho ara, eh? En fi, tenim aquí el, el grup que, pobre home, està va de bòlit a saber quines són les festes locals. Eh, ja, li, ja li mirarem i li direm la setmana que ve, no l'altra. Ah, eh? eh? Perdona? No, sí. ma, el, el Jordi m'ho ha dit, però com que jo assordejo també, que haig d'anar a ah, gala, doncs no m'hi ha enterat. M'ha hm? semblat que no en tenim aquí. Ah, no tenen festes, diu el Jordi. Ah. És, és una població treballadora, íntegrament no tenen mai festa. No, em sembla que és una vinga, queixa laboral seva. Ah. Ja ho veieu, eh? Tint amb mala sort aquests en companyia. Han eh? anat a petar a l'únic poble que no té festa local, eh? A veure, li vaig dir, és el 15 d'agost, d'acord? Com? El 15 d'agost. Per, per, per la Verge Maria, per... Per, per, per Verge Maria. Maria, en refereixo, Maria Verge, no Maria Planta. Sí, sí. Eh? El 15 d'agost. Sí. És Molt més, tinc una, sí. tinc una mala notícia sobre la Festa Major de Martorell. Sí. Aquest any van sí, els Amics de les Arts. I és una mala notícia? Bé, eh, depèn, si ja portes 15 festes majors seguides i ja els has vist en 15 festes majors ja potser... també, també, té raó, també té raó doncs li ha quedat clar eh, dues coses senyor Monegal la festa major d'aquí de Martorell és el 15 d'agost i aquí no es fa mai festa és reivindicació del, del tècnic eh? perquè vegi que aquí treballem Molt bé, eh? Mm? En fi, amics, eh? Ja ens veiem d'aquí 15 dies Sí senyor, doncs d'aquí 15 dies ens escoltarem perquè com que vostè no el ve mai no ens podem veure Mm -hmm. eh? ja ens escoltarem i ja podrà fer la seva tasca dura que ja l'ha fet avui perquè jo li dèiem al Brau tu vés-te pentinant que ja pentinaran exacte sí. mm -hmm. o sigui, pues en ja, el meu cas és, és difícil perquè tinc un cabell complicat ja. si sí, vostè, va, vostè vagi provocant, vostè no, vagi provocant. en fi, senyor, senyor Monegall avés tinc cabell no, com el senyor Monegal, no sé. Sigui. Eh, bé, del Sr. Monegal. Sí, sí, discutim més eh, Sí, no, no. Eh? Vasi vostè eh, adiós, bona bona rentrada i fins d'aquí 15 dies. Així mateix, adiós. Deu xiau. Deu. Som les 13 i 17, senyores i senyors, i és moment de, de parlar amb el senyor Sergio Fidalgo, que és un senyor que, diríem, el seu lloc de feina és, diríem, itinerant. Perquè, sí. què dir, així és una mica fi. És un senyor que està, a, en aquests moments, viatjant en metro. I des d'allà, com és una persona complidora, farà la seva secció. Calia específica què era el metro? Sí, no perquè, si en, un... o així, no, perquè si en un moment més. determinat se sent pròxima estació quedarà una mica lleig. Bé, si diu pròxima estació, mmm, Sants, queda lleig. Ben, sí, eh? sí, sí, En sí, sí, fins. Sí, doncs, eh, senyor Fidalgo, bon dia. Buenos días. Aquí sul correu, sul corresponsal en el transporte de de Barcelona. Exacte. Total, total normalitat en els serveis mínims. Ah, però vuitem bé estan de vaga? Ah, no era no la huelga? No, va seguir. O sea, poja pues de parche que havia mucha gente <laughs> Anem vemo el corresponsal. No, no. Coño, para pa lo que pagáis, coño, ya mucho, ¿eh? Ya, ja, ya, ja, no, no. no. Si me he tenido que coque colado para poder entrar, porque no me he pagado ni una teoria considerable. No, sí, sí, sí. Tenim aquí el senyor Braut, ja. No... Hola, molt bon dia, senyor Fidalgo. Veo, veo que estamos bajando el nivel. Yo, Braut, sí. seguimos. O sea, ¿Qué sí, pasa aquí? Sí, no, no, d'això se'ns ha queixat el Monegal. Diu, no heu canviat cap col·laborador. Diu, què teniu, els de sempre? Dic, pues sí, els de sempre. I, a més, amb la particularitat que el senyor Braut, a part de ser copresentador, fa la seva secció. Hombre, sí, sí, sí, sí. que està bé. Eso está bien, con presentador. Yo, yo definitivamente hemos cumplido el programa. Bueno, me gusta, me gusta estar en un programa que se si, si això fos futbol, jo seria el típic entrenador-jugador. Exacte. Exacte. Sí. El porter davanter. Exacte. Això, és això, és que és que sí, <ríe> però en todo caso soy desde el español, porque vamos, vamos hacia abajo. Eh, eh, eh, aquest tema l'ha tret vostè. Jo m'havia compromès a no fer sang sobre aquest tema. Perdoni, no, no, senyor, no se senyor Fidalgo, l'Espanyol està a 3 punts del Real Madrid, eh? Sí, sí, però... És es... un malom, però és un malum. Este... Hay un grupo de ullasura esperando de aquí diez minutos fuera. No, no, no, no, no, no, no, Molt bé. Uh, senyor Fidalgo, anem amb la música, aquesta que vostè ens va, es va seleccionar i el nostre tècnic uh, la té ja preparada. I vostè vol tocar temes d'estiu, est... no? Ara que s'acaba l'estiu, bueno, que, s que encara fot calor, uh, vostè vol tocar temes d'estiu. Mm? I comença un que a mi m'agradava molt, perquè parlava de la platja i d'un senyor que escriu el nom de la noia a la platja i després el burra, perquè les onades... És aquesta, no? Que bonita cançó, és eh? les Pallas. María Isabel, ponga-la, pues ponga i ponga, ponga si se corta, que ya me da dos minutos i ja estaré en un sítio más razonable. Molt bé, doncs anem a posar-la i d'aquí una estoneta, Cotinant Serrani. Aïe. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y ponte -lo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y ponte -lo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiririririp, pom pom pom pom. Chiririririp, pom pom pom pom. Chiririririp. Senyor Fidalgo, eh, ja ha ja ¿No sortit... No le gusta? Sí, sí, m'encanta. A mi aquesta cançó m'encantava i pel que es veu vostè és un romàntic perquè diu que quan escolta aquesta cançó li agrada de prendre's un tinto de verano i treure'l l'encenador, cosa que ara ja no es fa. Bueno, mm. yo, saco, yo saco mi metxero de Lucky Strike ah, yes. metxero regalada con tabaco con cartón cutre d'Andorra estava ja. horrible correndo mm. y, y la entono, porque me encanta esta canción junto con la Eva María de Fórmula 15. Son de mis dos canciones veraniegas casi preferidas. Eva, Eva María se fue eh? buscando el sol sí. en la playa, que sí. la lletra també promet, eh? Ope, eh? Y, la, y, la, y la no menos mítica, acalorado estoy, això, como això, por el sol quemado. Això és, això, això és dels diablos, que también, vostè, vostè l'ha posat, no, aquesta cançó? La, si no, la pondremos. No se preocupe, que todo, aunque sea en invierno, la pondremos para que la gente se acuerde que és un país de sol, sangria i playa. Sí, sí. El que passa que l'èxit, a gran èxit dels Diablos, va ser un altre. El primer i gran èxit, que, segons deia les males llengües, eh, el compositor, i això ho es parlava fa un momentet amb el senyor Braut, que com que aquí no, la informació no corria gaire, doncs s'inspiraven cançons d'altres llocs. I el compositor es veu que es va inspirar molt en una cançó francesa, i van cascar al rayo sol, van tenir un judici i llavors consta com a coautor eh, els dos. Eh, M'agrada perquè vostè no diu plagi, vostè procura que ha de bé estar molt bé i ens evitem denúncies. És una persona, una persona elegante. Exacte, elegante. Exacte. Doncs aquesta cançó era el rayo sol. Mm? No, de, de totes maneres jo, el, jo sempre he pensat que el un rayo sol és una cançó sobrevalorada i la que mola de verdad és la que ha valorado. Ara, ara, ara, ara el tecnic té preparat el rayo sol. No, no voldrà pas que busqui la calorada o corre cuita o no, no, no, no, no Usted ponga la que está prevista ah, Porque ah, es, un ah. es un comentario que yo le hago Vale, vale, que, vale. Tepas, que aquest usted problema està fet a mà Usted ha de Los cortes pudres chungus que yo le paso Exacte, exacte, perquè ens il·luminim La seva sapiència musical, doncs anem a posar el ratll de sol Senyor Fidalgo, senyor Fidalgo, està aquí. ¿Cómo no voy a estar aquí escuchando esta ah, cancion? Està escoltant. Doncs fixis vostè, el tècnic li té un regal. Ah, sí? L'ha sí. encontrado, l'ha encontrado. Sí, senyor. Sí, senyor. Póngala, póngala, póngala, eh, póngala. Bueno, ara això sona una mica uh, d'això. És uh, un, un programa lleno de amor, póngalo. <laughs> No s'ho esperava ara vostè això. No s'ho esperava ara vostè. No, no, no, veo que vostès són professionals com la copa d'un pino, a pesar que té un vostè, el senyor Protell al lado, sí. que han mejor, veo que siguen tenendo un gran nivell. Sí, sí, no? el, nivell, el nivell, el tenim i fins i tot avui començant, el senyor Braut m'ha dit una definició del tècnic que m'ha agradat. Diu: "És l'home que té la xeta, si tanca la xeta no se sent re." Ai, ai, pues, però lo veu, Veig que ha mejorado hasta el señor me he mejorado yo. Exacto. Bueno, man, man, man, menos mal que alguien está para bajar el nivel del programa, que hemos capado. Si no, es que... nuestra audiencia quedaría desconcertada. Senyor Fidalgo, vostè que, que coneixa aquesta gent, com s'ho feien en aquest to exageradament agut? Yo creo que yo creo, sinceramente que se apretaban los huevos. Sí, no, perquè esclar, en aquella època no hi havia mm. els recursos tècnics per distorsionar mm. la veu i aconseguir aquests aguts. Home, hi havia uns recursos, eh? Sí, però que no que no impliquessin la cirurgia no, no, no en conec cap, jo ara eh, no, no ho sé com s'ho feien, és com deia, aquell senyor que d'un mambro feia Ugh! el senyor també li picaven allà on li tenien que picar i no es feia Nen, és... Bueno, això no en sap més el senyor Fidalgo, que és més estudiós d'aquestes músiques ancestrales Jo mm, no, reconozco que la, los, los, los métodos secretos de gibralización testicular para conseguir tonos más diferentes, no, no los conozco, o sea jo no. esco, escojo canciones más o menos curiosos Que me gustan y ya está ah, està, està molt bé Doncs ja veu vostè que no farà falta posar-la a Calorado Perquè ja ens l'ha posat el nostre tècnic No, lo voy a poner otro día Porque, porque, soy así, porque yo soy así Es chulo ah, sí, sí, Es chulo que es para en Ah, sí m'agrada ah, Xuleria, que últim Ara que ens ha plegat oi? Eh? Sí, però recordem-lo, perquè ja sé que yo nunca llevo el guión en encima. Ja, ja, bé. Ah, bueno. Doncs, li vaig a recordar. La propera cançó, vostè diu que no és una cançó de l'estiu... Ah, que vale, és es, es, es la de La Colònia o és otra? No sé, és del Raül Sender. Ah, és del Raül Sender. Oh, Dios mío, prepárense para... para... Bueno, sí, ponga, ponga, ponga. Per, per què, per què? Això es diu cacafú? Eh, sí, bueno, però és es que mejor que la escucheis. Mare de Déu, Adeu, mare ui. de Déu. <laughs> como me gustas tú ka ka como me gustas tú todo es porquería todo me huele mal Vivir me sienta fatal. Siento náuseas terribles, padezco angustia vital. Esta tierra es aburrida, el mundo es una orina. Una caquita es la vida, el trabajo es su suplicio. Y lavarse cada día. Un senyor Fidalgo. T'ha gustado? Sí, però a més, tal com sona, sembla feta pels pallassos de la tele. La lletra no, evidentment, però tal com sona el senyor Sender i tal com comença el coro, sembla allò als pallassos de la tele, les cançons que feien. Para que usted vea que yo busco castellas para todos los públicos. Sí, sí, no, para, no, que su, no. para que su programa suba audiencia. Sí, sí. A veure, la lletra no, perquè, a veure, els pallassos de la tele... No... Però, a veure, la veu del Sender sembla del fofo. Sí. Eh? Fofó, allò que agrada el fofó o més ben dit, de tots els grups d'animació infantil que 40 anys després segueixen imitant el fofó vull dir, tu agafes un grup d'animació infantil d'ara i imiten els cantants de fa 50 anys dels països de la tele sí, sí, sí. Mm -hmm, amb la qual cosa no, no ha evolucionat la cosa. Dir, és una fórmula que funciona no? que abans, o sigui, veure, fórmula, si funciona perquè ho hem de, de tocar que això és el que li hem comentat amb el senyor Monegal teniu els mateixos col·laboradors i hem dit que sí, perquè si funciona perquè ho hem de canviar Exacto, pero a ver, el problema és quan no funciona y siguen los mismos colaboradores. Eso es lo que tiene que hacer a usted mirar. Bueno, quan no funcioni, per aquí passa el riu Anoia Exacte. i hi ha pedres i corda. Exacte. Ay, sí. Ay. Sí, ay, ja si agafes... El segat del diable, escolti. Eh, no? Diu, vine que t'ensenyo el pont del diable i patapam. Ara, ahí, ahí. Con la cuerda colgada... ¿sí? Sí, sí. Exacte, exacte. Una pregunta. Vostè sabia que la cançó aquesta d'Eva María se fue buscándose en la playa té una versió punk que la lletra comença dient Eva María se fue buscándose en la playa? No, pero la buscaremos, la buscaremos. Doncs pues esperem tenir-la en un proper dia. Eh, senyor Fidalgo, eh, l'haig d'acomiadar ja, perquè estem arribant a dos quarts i vostè sap a dos quarts entren els serveis informatius d'aquesta casa. Perfecto. Ens tornem a retrobar la setmana que ve. Yo I... nos... nos... clau... y... estoy que nos clau nos clau... Y para por estos que nos clau suerte, creo que lo he aconseguit. Esperem, esperem que no ho passi, perquè ens agradaria comptar molt de temps amb vostè. I a vostè, senyors i senyors, doncs moltíssimes gràcies eh, per haver-nos escoltat en nom de tot l'equip que ha fet possible a aquest programa. Ens tornem a retrobar el proper dimarts. <tocat>